3, vers 1 Och ni kvinnor, underordna er, era män, så att också de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord, tack vare sina hustrur. Två När de ser hur ni lever i lydnad och renhet. Tre Er prydnad ska inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder. Fyra utan den inre, dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon. Fem. Så prydde sig också för de heliga kvinnorna som hoppades på Gud. De underordnade sig sina män. Sex. Så som Sara lydde Abraham och kallade honom Herre. Hennes döttrar är ni om ni gör det rätta och aldrig låter skrämma er. Sju. Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun. Hon är ju den svagare. Visa henne aktning till också hon ska få del av livets gåva. Då ska ingenting stå i vägen för era bön. Till sist. Ni ska alla leva i endräkt och inbördes förståelse, I broders kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Nio. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Utan tvärtom. Välsigna Ty ni är själva kallade att få välsignelse Tio Den som älskar livet Och vill ha goda dagar Han ska avhålla sin tunga Från det som är ont Och sina läppar från svekfulla ord Elva Han ska undvika det onda Och göra det goda Söka efter frid Och sträva efter den Tolv Ty Herren ser till det rättfärdiga och han hör deras bön, men han vänder sig mot dem som gör det onda.